Det er Paul. Godmorgen, Poul. Det er Petra. Jeg er syg, og jeg kan ikke komme på arbejde. Hvad fejler du? Jeg har influenza. Kommer du i morgen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har det virkelig dårligt. Det lyder ikke rart. Så god bedring og ring til mig i morgen og fortæl mig, hvordan det går. Okay.